Salme 51 Til dirigenten, en sang med musikkledssagelse av David, da profeten Nathan kom inn til ham etter at han hadde hatt omgang med Bathseba. Vis meg din gunst, Gud, i samsvar med din kjærlige godhet. Utslett mine overtsedelser i samsvar med dine mange barmhjertighetsgjerninger. Vask meg grundig ren for min misgjerning, og rens meg for min synd for mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står stadig for mig. Mot deg, mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort, for at du skal vise deg å være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, med misgjerning ble jeg frambrakt under fødselsver, og i synd unnfanget min mor mig. Se, sannferdighet i det indre har du funnet behag i, og la meg i det skjulte mennesket lære virkelig visdom og kjenne. Måtte du rense meg for synd med isopp, så jeg kan være ren? Måtte du vaske meg, så jeg kan bli hvitere enn snø? Måtte du la meg høre jubel og fryd, så de ben som du har knust kan glede seg? Skjul ditt ansikt for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og gi ny fast ånd i mitt indre. Kast meg ikke bort fra ditt ansikt, og din hellige ånd, ta den ikke bort fra mig. Å, la meg igjen juble over din frelse, og måtte du støtte mig med en villig ånd. Jeg vil lære overtredere dine veier, så syndere kan vende om til dig. Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelsesgud, så min tunge med glede kan fortelle om din rettferdighet. Jehova, måtte du åpne disse mine lepper, så min munn kan forkynne din pris for du finner ikke behag i slaktoffer, eller vil jeg ha gitt det. Helbrennoffer bryr du deg ikke om. Offret for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og knust hjertegud forakter du ikke. Gjør i din velvilje godt mot Sion, måtte du bygge Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffret, i brennoffer og heloffer. Da skal det bli offret okser på ditt alter.